El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el haz de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos en que ens escolteu. Som els alumnes de la classe de quart i esteu sintonitzant-nos al 88.5 de la l'AFM. Estem molt emocionats perquè, perquè avui contem amb la presència de la Sara, que juntament amb el seu pare, en José, ens ajuda a l'hora de l'escola. Volem fer-li una entrevista perquè sentim molta curiositat per conèixer més coses d'ella. Pujar i volum, que comencem! Bona... Bona tarda Sara, gràcies per haver vingut. Estàs preparada per començar? Sí. Aquí ja em sembla la primera pregunta. Com va començar la teva afició per treballar en un hort? Doncs m'agrada molt la natura, els meus pares tenen un hort a casa, i llavors doncs, m'agradà molt de participar-hi. Des de petita estic aficionada a això a fer servir les mans i la terra per cultivar i per fer créixer coses. Tens alguna hora casa teva? Ja us he dit, el meu pare tenen una casa fora i llavors tenen un hort. Quan? Eh, només només tenim un, és una mica petit, però bueno, fem servir per, fer, per cultivar moltes, moltes hortalisses i moltes verdures. Quines verdures i hortalisses tens plantades al teu hort? Doncs ara que és a l'hivern tenim bledes, eh, espinacs, tenim també enciams, alguna pastanaga i poca cosa més perquè a l'hivern no hi creix gaire cosa. I tens algun arbre fruit, eh? Tenim algun tronget, tenim algun pomer, pocs arbres perquè l'hort no és gaire gran. Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos siempre En aquest bloc et volem fer algunes preguntes una mica personals, com per exemple... Quants anys tens? Ah, en tinc 35. En què treballava? En què treballes? Eh, Soc treballadora social en un centre de salut mental. Quants fills i filles tens? En tinc dos nenes. Dos nenes, mm, ah, bueno, can... dos nenes petites. Com es diuen? La més gran es diu Anna i la petita es diu Cèlia. A quina escola anaves quan eres petita? Jo venia a aquesta escola, ja quan era petita ja existia aquesta escola. Quin dia és el teu aniversari? Quin dia és el teu aniversari? Faig anys el 26 d'octubre. tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón que el Al teu pare i a tu us agrada treballar amb nosaltres a l'hort? Jo per la meva part m'agrada molt. Quan he treballat amb vosaltres és molt interessant veure com, com apreneu i com us interesseu no? per l'hort. Al meu pare em penso que també. Sempre li agrada ensenyar coses de l'hort. Què podem fer per ajudar més a les feines de l'hort? Podeu fer propostes podeu fer propostes del que voleu sembrar, podeu fer també per recollir una mica de compost, que cal per fer adob, eh, podeu recollir fulles seques, portar-les a la compostera, no sé, i sobretot doncs, mostrar el vostre interès, no? portar-vos bé quan baixeu, no trepitjar les plantes, si n'hi ha de plantades, i no sé informació si voleu a internet o a llibres i portar-la i dir el que voleu. L'hort és vostre no? i heu de fer propostes perquè millori. Perquè aquest curs n'hem plantat patates. Perquè les patates eh, les posarem al febrer. Cada hortalissa o cada planta té el seu temps i les patates eh, les hem de posar ara al febrer, a mitjans de febrer posarem les patates. Què t'agradaria plantar que encara no hem conreat? A veure, jo espero que aquest any, abans de que arribi la primavera, puguem posar les, les maduixes, les maduixeres, que estaven molt interessats tots, i espero que aquest any puguem fer lo de les maduixes. Paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Firme, ponte recto, no eres nada muchacho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 No está nada mal que te enseñen a temer Fins aquí a aquí l'entrevista de la sala. Però no volem acomiadar-nos sense agrair a la Sara i al José la seva presència i la seva ajuda que ens alegra molt les tardes dels dilluns. Us hem parlat. Noelia, Mar, el Pol i el Raül Lozano, de la classe de quart. Fin un, fin un, fins un altre dia! Si vols planta hortalizas de primera a escolta, escolta Ràdio en primavera La sonrisa proteger y la lagrima contene El calor aprieta el amigo se va y seguimos sin cambiar Respetar el miedo conduce a más por suar no hai que pasar Ni te tienes que callar 1, 2 3 4 1 2 3 4 paso ligero yo te lo mando 1 2 3 4 1 2 3 4 que me ponte recto no eres nada muchacho 2 3 4 1 2 3 4 paso ligero yo te lo mando